از مکه دو دوله حرکت کهید. چو دوله؟ دو یو حرکت دیده پا خبل محور بانه. خبل زن نصرخیده داشه. دو این حرکت دیده ده دلمرن تاویگیده. دا خپل دوران خی پا زای ساته لیده. دن دی دي با وجود دا دلمرن هم تاویگیده. دا دست تاویده. تا دی منس داشه. تا دی دا کتاب چلگل رو جانه؟ داشه نگل رو جانه؟ تا داشه ف ژد ساړی چوک دی لمر او زت چوکې او ز د ما من څو لګ بیت یو ډول حرکت ما دسه دا زپڅو په هر برخه باندې ور دل مر شو راضی کنه <با> او په هر برخه مې ور بل چې زې د خپل محور نه تعویګم زې د لمر نه هم تعویګم خپل ځان نه کنه دل مر دم د خپل ځان نه تعویګم د حرکت مزرزر پرې کیږي کنه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 که یې وېدی که شهمياتي که لحمياتي که هر شي دي دا د دريوش نه نشته او ارزمکه یا پستازمکه روانه و به او تودوخه او دا دره وانه دا د حرکت نه پیدا کیږي دا حرکت الله نه وې او ورکر د زمکه ته انسان د ژوند لپاره بیا د دري شې اړوري دي دخو دي دي شې نه دا دري ضرورتونه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 لمستقرر لها ذلك تقدير العزيز العليم. أو تواحينا زمكة غرز المرورة, المرورة زمكة ورنا تابيغي را تابيغي. من خمده سي تمثيل لك أنا واسشة. تسنغة شالكيه؟ زمكة تابيغي المرورة والعرض. هرا خواهي مخيه ورنا. أشواء وربندلوية عزي ورز وبلاش بها. القران كلا ویسنال مر ولا ندى المر جرزی په كده کده نو داخ بيد تا خبر شو د بیا یو سوې فهم دی و غلط فهمیده انسانان په خپل ادراک دي او ټول شان هیڅ معلومه ولې یا ډیر شان هیڅ معلومه ولې کړه کړه یو شی ور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 چې د المار ولاړ نه دهمر هم حرکت کوي خو د حرکت د د داسې ده دا داس دا چې انفرادی حرکت نه ده چې د منډه کې اوخوا روان شو د کووررنی بیرته پریدي بچړ مچولی پریدي نه دا د خپل ټوله کورن ای سره او خواته روان ده د د خپل ټولی منظومه سره قمکه د کپوګم د کمریخ د کمشتری ده د نور سیری چې ده دي ټوله منظومه د کورن ای منظومه شسی چېورتوي دا ټوله خواته روان ده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 د بابا اوس د خپل اولاد ومنځ کې ناست کنه نه نست بابا ولار د خپل اولادونو ته څه شیدې نست خپل اولادونو ته څه شیدې په مجموع کې دایې اولادونو سره څه شیدې روان ده اولادونه چې ورته ګوري بابا اوسره ناست حرکت نه کوي کار نه سات بدډه وهلې خو په مجموع کې دایې و اولادونه ټول څنګه دي روان دي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 هل انه لديه فسرعه في سال أمسكة؟ هذا أنه.. لا أنه أنه الأمسكة لو ق من جتلاح Bevى تلويزون أنه تأمسكة إلى أُحوش أس Dani يا معترت مالك بالاتخاب التاني في سال المطر المالك Bass هذا الأمسكة إنسان فى عмиلت factual س Hoe ايتي الله تعokes بأيه تمام وال heteranmakul إن كل aproxim الله الأمر انها من فعالي نظام او ده قرآن بي الله تشيده قولي نزالي ده ده قوني تشيده في الله قوني تشيده وحي تشيده قولي الله ده قون جول قربية ده قول الرسولية غليش دي ده براناك ده ده سيستمالاوية دي دي براناك ده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 کې دیش د یو مختار پر باندې قوت پر زیات کی رسوله اسوره باندې ګورې او څوساته باندې دز کی د دې دنیا خلک دغه شته د بلا رې چرونې نه دی الله په هدايت شنه دی روان دوی خپل مخت تک بولی ده. خو په حقیقت کې دوی کندته روان دي د دې مثال دا څه دغه کړه چرسیان څه چرسوس کوي چا یو تر خپل حجم نه زیات کوي جک شانه تر ټټکا ټټ شانه د رکشې ډری یو چا سیمه کې و لوم رکشې کابل خار کې د جاده کې وېدل ته و ځان تیر د وزور سره یو ځانو کارونه یو ولب سيټرلې کوچې ما ما و د ځان تیر ولب دې سره روانې نو د رکشې مو ورته د موټر ملاړ دي هغه کارونه ترڅو چرسی وي او څلور د تنګ شو دی ماته وای وای اوستاس نامش کې ذمی قاتب واه خدای بزنی او طرف خوده بکشي دا تد اوخ دون لوجیک خالي د ورته چې دا ټول لک شي خټلاندې تیرې دلښو دا دا اوخ ور شوې نو نه د فیزي کیسې وي دا چر سو د ذهنیت پر <مشار> خراب کړي دا د درک ور خراب کړي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 زیدیت قوت سبب شي غادي انفجار و تباهي سبب شي دا توازن ديال العناصر دا بالانس دا دت سوق معلومي غير سوق تشارشاد الجور خد دا ما دا كون جور الله جور خد الله دي ديكو د تشلاولو دي بار دي قوانين و دي ارشادات و بر ليغلو خبويدا كن ديبو الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ايا نبه بيغه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 زمکه ولاړه د کنه د مر روان د کنه درونه شن چې دې ذهن ترغلي ترجمه کناسم ولې څه تفسیر کوي ترجمه کوي چې د مر روان د او بلوس بیا یو مرانه یا انجنیر یا ډاکټر یا معلم راپورته شي کوي نه د مرخ روان د او زمکه ګرځي او چې زمکه ګرځي د منګت نه خو دې خپل چې حرکت کيده د مخ مونږ نه باد باد چې زمکه ګل ته پیښی باندې ګرځي دونکې ترخې دونکې باندې لیکه را وجهه په حرکت ورکور ته چده کوم خاطر سيګي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 په دې فلک کې څه شې د لږو په حالت کې د لږو په حالت سره پزمکې کې نه کې نه په واکه کې لاندې نه په واکه د لږو په حالت کې چې کې ده خو داسمه ته په مسند کې خو نه د پزمکې شوه کنه شو بل شي یا د دې په شی پورې و تړاله شو خو دا نو سپچ ده نه په هیڅ شي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 بیا بیا دا سيو بیا دا سيو یو والي مقاومات ديريه دي. دي دي دا ديوو قاوك دا درزون درزونه نرازيه دا اف پوست و د پوست دا دا ده کانتينرون تختیدانه ایه صونو لو لو وزنونا بکه کتوپورتاکيه دا وو رجيه اخو نه رجيه اخو نه رب العالمين ده ذم كده بيروني قش ده دي خولن لان دي ده قشري ده الضغط الصخري دي تغو بتخطوبني بوخله ده ده سيوتش ده طول سي الدنيا بكر غير كده دي دي الصخريه بمنسك ده ده ورده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 انه زوائي مكو يو بنتده اخيه ولسته اخيه تفريقه نيغنو ساده بل شكل اخلي واسه